والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد ديزي فوري خبرنا رسيدة لوا شئي خوبه رضي الله نحو كري شئي دو وقبا من الحاري سا على خلق <تصفيق> بوتلو أو دوركات مجيو كيرير كيستا ديغين ورسا بيس شيرون ووالي لقد اجمع الاحزاب لي وال ابو واذا خرج ما قوله رجم شو نارين وزناني رجم كره اوغادي شما ايدامكي د خرما بدهونه باني ورتنيزه و تونبلو پاغي و د پسا راتسم لو به فروان ches پروانلارم شکرت الله بده لار کی شهید شم زما ده بدن بللو ټوټو ټوټو به رجمه کی او پاغي دنیا کی بووی چی سچل کړي خپل جواب وکم انشاء الله دا قزوه څلوي خو زیدا بردي کجوري ونه کې جوړند او اغه ورته قطامه شروع یوسو غراکتنیک رسول الله ملګرولو ویل چې خو به په شهید شوی او ځونه شهید رکم سره برغه وسلړ شو چې راکته کې به دفن کی عمر ابن اميه الزمري ویل زه يا رسول الله زه به ذکر وکم يو انشرم روان شو خو رسول الله دا تشیر ورغې چې دغه نه مخې د ابو سفير سره برابر کې دم قتل کې وي وجد او چې د رسول الله وصي کس له غلي او سړي له غلي چې په باندې عملي تو کې ووي وښيني یو عربي تر درش کې ورې شو چې کله هغه به کمنه رسول شو خنجر زنس تر رواخ وسو درې بری عبدل اشحل سره چې دوخ شو چې د رسول الله عليه راغه د الله نبی ویلې چې دوکار اورا بخته نوګه چلګه بتاو مطلب عبدالمطلب بچو د خلکو ولیدا رسول الله صلی الله علیه و آله سو غزان د شرمائل کې دا سو انشاء الله به زه غوږی خبره کوي چې زه د کې گزار ورکم وای وښنه نظر شو ده رسول الله دې تکړه ملګریو د شي نه کې شو ورل لري غرزو به ده وسم کینه ته غو رسول الله باندې برسم لکه رحم الله شي خنجر خاره شو هغه ته واخصو رسول الله و آله دا ځان سره قیدی کا او د لویو لشکره ولر علی وسب القوم خبذ شرچ مال امن راکی غدا چ ابو سفیان زته رکړ عمر رسول الله ورته ویل چې زه مو ته مابین کې الله ح له استا مقاصد نشي ګوره کې دي کته ما څومره زما راته قتل کوشش وکړ ځه قیدی کې دروږي باندې وو دغه نور سبه را وستره شو کریمه را رسول الله ورته طلب کړو دا او ویل چې اشهد ان الله وای کوم بده نشي الله دی او الله رسولي خوشی ګلانو ابو المراء عامر ابو البراء عامر ابن مالک مولایب الاصنه دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولله نبی دعوت ورکې نئی اسلام قبول کې نیرت رت کی وی ولې څخه سن ولېګه د نجد الاغیله د خلک امید دی چې ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه و دشمنی ده اصنهګه ځکه د مخایبین ورته شیل کمه غیرې نه کله زما کسان بکم یوغه ډېری وی زب تعالی ام اندر کوم اوي کسان قره اصحاب صفه دا رسول الله روان کړ تشکیل کړ چمشر دایله منذر ابن عقبہ او یختمر کې عامر ابن تفل دا حرام ابن ملحان کو لاس شهر او مسلم مرور ویل چې دا دعوت باغ لور کی کله شوره د کسان ویل چې دا دوکسان موږ قانون لپرېد امر ابن امیہ الزمری او عقبہ ابن منذر نور بورش خات چې کله بیان اوراږي شریو شریو کړهږي اوشل او او او اوشل او وی وی له رب الكعبه داینه اوس به شری ایمان امر اورېدې چې له کده مو شهیدین سره آشنا خلګې دي دوی په مرګ باندې داخليږي وجلیکيږي او یخلي د نړۍ د مردش معلومیږي مخ مخ او بهم دا چیږي چې مونږ کمې بيو دغه وجه د رجد الله دوی مابین کې د امر یو 풀 له پدی ورته انسان دا خبره لري د دینورو ملګرو د وښلي را دی او کړه لیکن بس خلکو ورشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کړي د تاسو څخه وي رعا لو قبلی په عمله شروع کړه او تشبيه تک اسانو کې وښ بده وشل د رسول الله ملګری شهیدان کعب ابن زید ابن نجار دا زخمی و جانبه دې شهیدانو کې غلې کړو چې لکه زم شهیدم خدا به معذور زمانه مدینه له لاړو خندق کې بیره وفات دي. دي او وببینې مونږ ری ویلې دی عمرو و ملي له ولکه دا مرغان ګرجی یدلته اوبد یا شلې چې رااله د رسول الله وحشت مجاهدین شهیدان پراته دي د څه خفشوا او وبس یې ویلې وي قسم په الله جزمه احوال رب العالمین محمد رسول الله ویني چې په الله نسمونه انسان له دا ویم جزمه احوال احوال ورکا زغره دی مګره انتقام اخلم او جنکوا يا په شهادت یې يا په ځمه دې اختلافي مسالې چې خلا دی او مجاهد په وړاندې ورسته خلافت اسلامي واغ دی او لای له کرم خلیزان ور وړاندې کوي بے بجیز عمر بن امیه اشیرکه او دبل عقبہ صاحب دا به عامر ابن تو فل په اسمانه ورغه او د کبي قبيله وي د دې مزرده قبيله او د عمره قبيله او دا غزما مور نظر کړو او خدای چې تمه له ازاد درل اغه ازت کې وخته وخرل اورمانه دبر غلام علامه وا قرقراله کې شکل ډالره په دې کې دوه نه لانی دمکه یو دوه مشرکین راغل او اغه له ځانه شیخ خاره کې چې لګه زګر اساسو دوه سیمه خندمان دې سره وګړه چې کې لاغه و سملا سونو د توري رواق څخه غد ولې موژن د رسول الله وعلى راغه ویل یا رسول الله د شي سورته حال وملګری شیطان شوبیا ما دې کار څخه فشفه نشه مالک فرمایي او مش رسول الله صلی الله حتتب ویتر کې مؤکل امام مالک موتا کې موشرف د درزه کې دروې چې په ویتر کې قنوت نازلې دایمه قروت دایمه را کې موږ فرق بین کړو چې غد رکونه مخې دروځا دې لا سجده ولې ضروری ده پغه کې نه دې کې جهر شته نه دې کې معلوم الفاظ نه دي واګه کوم معلوم الفاظي به ول چې خان کولې خاطر ولې ګو رسول الله چې د وکا سانس موږ ملګري وژلې په سهوه کې منګې دېت غصه و اسلامي د اوسه ښار و نشته دلانه ویورې چېبني قرئ بني نژر سره خو څنګه دا مسئله وا چې نو په موږ باندې راځي دی سره کومه کو راځي چې د دوی نه قرض وله دی خلکو لري ورک کله شو وراله رسول الله تعالی په غشي خان په کار دي خلکو دیت خلاص کو به مهرباني وکړل چې کله کی نه سو يهودا دشمنان دي اتس وخت یو قران کله فرمایي څه د وسانو ملګری نشي پل ما بین دا مسلحات وکړي چې بري محمد صلی الله علیه وسلم باندې بده جرندې خپل لوغرزو ایسې به وشي قتل به کو تر سوشي دا نبي ژوند دی دات صدې ځده انقلاب به جاری سر دې سر اېدو وشل په کار دي شو باندې من کې امن راش دلته جنگ دی او انته جنگ دی سلام ابن مشکم ورته ویلی چې ګورې خو تاسو داسره داسبندي کړی دا دونکې دي چې الله ورته اطلاع ورکړي نو به شرمه او شرمېږي ومک دا کار کو دا خبره ونه منل دا دلتا دور হইতোrowData جي سنانات رسول الله عليه الصلاه والسلام لو گدومدا جي جبريل لاغد الله نبي لي ويلي چيزا داخل سار و جوليرادال رسول الله داري کوتو ابو بکر عمر علي عثمان دليل قماندارو سارناسو دللا نبي شڪلوت ملگرو لمسوني ويلي سڪ الله اورت امر دا خبر فهم شي د ضرورت پورا کولو اغي لبزي قوم <مدرس> دا شاد رو حتا چې مدینه ورداخر شو رسول الله ملګری هوا ته ګوري ګوري د الله نبی نشته مدینه له شرااله وی یا رسول الله دا څنګه تعجبی کار ندی مونږ له ویلو په با پسر باندې وروته ملکو جبريل خو محمد دي او مسلمه ویلی شداد کعب بن اشرف قاتله وی دی خلق له ورشه او دشي ورتو وای چې لسه نه پاتې کېږي نو به دی زنه ورکهږي بل او ځخه له محمد ان مسمجه کله بشراغه او داخله کې راځه مکر وې وې چې الله نبی وې لسرې بدل د پات کېږي او دغه نه ورس ته او سره کېږي چې په کله طرف باندې زید دیو وښ په اندازه باندې سامان مزه سروړي شي دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او نه مجاهدین نه چا مال پرواه لري چې سره داخله سره د الله رضا لپاره دنه دخل کو مال بچي دا او جره د غزمو د مال <سؤال> د اصول <سؤال> لپاره راضي رسول <سؤال> الله موږ له پکې دا تربيته راکې ځي زګر شته دا نه یما او نه دا مسلمانان مجاهدین دا کمار دي لکه راځي بيدنی انسانانو په دیمهو کې دا خبره پراته راځي لکه دا خو پردي ګاډي تخته ته یو خلک تک ته او چر کې یو دا کې ور یو دا اجازه ورته ورکلای شي دا یو بار دوخانو ډک داسن سرویس کومه مدرسه سر ری اصله بنوړی يهود مروبش ویبل چې لکه څه کېږي او څه نه کېږي عبدالله ابن ابي ابن سرل رئيس اګهغه یو نقطه لی ویری دا څه خبره کوي غدفان منسر دي راغ منسر دي خوشي منسر دي زکوان منسر دي د نور نور قره دونو باندې قریزا کچیر محمد برابری کنه سرت و سلام برابر بو شي کنه دا په خلاف باندې مونږ ماشله را اوچته و تاسو څه خبره کوي د سوره 8 لوري مونسر نشته ک د سوره مجاهدین به خو مونسر دي, دي. منافقتوک قران کې کې دا خبره ذکر کړي ده خویب نقطه بو رسول الله عليه خاتره وی وی وی چې جنگ تیاری دله نبی شکل استاجره ورته وی وی مقابل خو جنگ لپاره تیار دې کبر کبر رسول الله الله اکبر من ویری شي الله اکبر لکه دا خو جنگ خبره بدل شو دی وخت چې مجاهدین کمزوري دي ظاهري او یکاسام په وخت کې شهیدان لس کسان د عاصم ابن ثابت الانصاري په قيادت کې شهیدان شو او یکاسام دا شهیدان شي ویری اووس په داخله د مدینه کې جنګ جوړ شو نو دا ډېرې مشکلې جنجال جوړ شو وی سیدی چې څنګه تیاری ورزو پی د رسول الله ملګری تیار نه سو او دوی شهید الله نبی زما کې هوډر شهیدان دی اوس لکه کیږي اوس کی کی بس د الله د نبی عمر او صحابه ورته به کویل اصلي تیاری ټول راخستوی رسول الله علي سيبلوي علي وی برغوال اوسه زر مجاهدین سره واخستل عبد الله ابن مکتومه د په مسجد نبوی کې خپل ځبان خلیفہ مقرر کړ او امیر را په کار د چونو نائب ځان له وټا کې اغه معذور صحابین رضی الله عنهم معلومه شو چې لون انسان هغه ګرمون څه شي رسول الله دو لشکره په خپل ځبانه د امیر مقرر کړی نا لو دی نائب وکله شې راو نه ما شراک کړل د هو د لوی کلاګان دیکم خلک سعودي معلومات کوي حتی در دې پوری کده مشته په نازبه دوی را بار نشي اون دوی انت گزاره کولیش ترګارانه کارلی پټی پکی او غیره د رسول الله ملګرو شه دې مرشی ونی وره دوی به غشي شروع رسول الله ډېر او خیر کماندانونو وی ویل ملګرو لا چې ورس شي چې دمرمیس مخاله لاره شي دا چې دتی ورس تقریبا شپږ ورځې یا پنځه لس ورځې په دمر اندازبه نه دا محاصره د رسول الله ملګرو پیغمبر علی السلام داخله خلقونه اچولوا نرواتو نبی کریم صلی الله علیه و سلم کوم ورو کېر انسان ده مګر ولې ویلې کدی چې کجوري دې له ووره را شوې دلیلې پدې چې امیر د جبه هغه چې په ار تکتیک بانی د دشمن لامات ورکولې شي تر څو میدان لره بر کې وشه جنگ جوش او دا کجوري ددې چې کجوري وشورې د پلرونو پلرونو نيكون نيكون نه پاتوي حسان ابن ثابت دا غشیرونه ميويلي وحانه معنا دات ګرنګ کرنو بلکې د ډېر اسانه کارو چې بوایر علاقه کې موږ د کجور له اور ورواشو امام بخاري ته شیرونه خلکړي دي چې اور کله ورواشو نه یو د منافقانو ویلي یو يهودو ویلي چې لکه د کجور ثبت کړي تاسو د کجور له اور ورواشو تاسو غزان چې موږ مجاهدين او فساد مې شروک بعض انسان غد شي چې مبارک باندې نهستي ډ خوړی <متازنی> او خپله دوکاندارري کوی او خپله زمداره نور د سره تح حالال نهپه چې مجاید چرته او کاروکي چې ګوره مړه دا صمربت کاری وکي او پان کاروک خو دغ غم دده په کوور را پریوت نو بیاې ور د نور مې زور ورکا ځکه ړ درد کړی خدا خ شګام پوه نه دي صرف دوی خوراک او س کار کړی دي او بیاده مشاونه بهې کارون باندې دو د اخ چې لکه دا ف دی او دا د او دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. سری حشر کلارره به تونونه راول او دغې درژابنی وکړه. یو جواب درچی دا کجوره سوال <ileri> دا رب العالمین په امر باندې شو ویدیو په الله باندې شو هیڅ اعتراض نشکوله په رسول <سؤال> الله باندې اعتراض نه پکار دوی هم قران کې الله فرمایو ادا کارما د دوی وژنو کې داخله و شرم دوی د شرم د پاره چې په وسیله کې مسله غره نه شونه دغه کورونا او ونې د تخریبول اسلام خوده لري دا به فساد نه بلکې دا خپل امن دی او درې موازونه دا چې ګر کړي دا څخه بخیلان واچکل دي کجوره ور ور واچنه یو دم شو ویل چې مونږ تسلمي درکو <سؤال> زو کجور الاول ورو را شوي پریدا وی دې را بار شو تاسو نشو څه شامل لاړه زراعت لا څه یوځل او سلام اني ابي الحقيق او حبيب بن احتبا اخطب دا له د خیبر په طرف ان تر روان شو شموم بر خیبر په طرف باندې روان شو نبی کریم عليه السلام ورته وی تاسو یو وخت ځه سره شي سامان نه کو په دې شته یوه چې صحیح ده دین معلومه ده چې اگر چې مال لغله نه دي که چېرته مال لغله وي نو به کاردا چې اڅه مردا پر خوده لنه وي ځکه نبه وړي ودا خلک چې کړه وانه دوه حالات کې شوله کورونه مران اول کورونه اول وران اول خپل یو وجزات په يهودو کې عادت دار دوی چې کله ومل قبضه کې نو پاقيزه دې کوي اسه شرطه چې جکې مچږي کې لرګي مرګي برابر کې چې شي ځان سرنا ټوبټ کلش کې به وړي زګارې په خونه خلق عادت لري یو ملک لمشي دوی ور داخلي شي څیر درځه په ښا باندې نه کوي بلکې اغه لرګيونه کوي او دا لرګین به رزان سره خلاصي پریدي درته نه دي هات کوم الله دا تربيت را کوي چې له کوم دوی خلکو وګورئ دوی کوي کې نه شي دا موږ د ملک د پاره راغلي دیو موږ د ترقیر په پاره راغلي دیو موږ دا بده کارو دا اول خوري طریقې نه بلکې تخریب دی به کته شي جوړم کې اغاسي چې او چې کله شي غلطه لري نه دي چې دغه اجازه چې ولیک مسلمانان پاتیني شي ونه اوشي به خلانو بوکان باندې دیکینه وره کی خدلي ودا و... پسه به زنا نه کی نه وریو روان شو د وکسانو یا دکورونی په کې ایمان راول یامین ابن عمرو ابو سعد ابن وحض دید ور ایمان راول رسول الله ورته ویلې د ښان دند نشي برقرار پاتیشي نو وی مال اچاوني کوششمه ته ور برقرار پاتیشو معنا دا یهود کچرته ایمان راول رب العالمین به اخرتم برابر کې په دنیا کې مله دغه د تر بیت مګل دراغه او يهودانو بهګه دا خبره شو شي اي يهودو دين د اسلام لغه اور کې ساسو په دنیا م آباد يه دغه څنګه ساسو په اخرته م آباد او دا وجه څنګه الله دمرول ولې دا بربادت کړو قران کې الله فرمایي چې د الله په مخالفت کې واقعي او کم سره چې سوي بخو فريده درب العالمین په مخالفت کې واقع شي الله به دلته سزا ورکي او په ډېره ناشته طریقه باندې د قافله نه مخکې کړې يهودۍ دي یو ملک باندې شکل راشي او به د بے زهتی په نیت او د څو طریقه باندې اوزي خلکو لپاره انول کړه خبره کیږي چې موږ ډېر په عزت باندې ووته دا ما آدم کې خو دا ما ته کې خو دې د شرم او د تښتې ډګر نه را اخري مرحله دا د روانه کړي او خلکو باندې دا سره نو ما شمن کې نه و وو او روسه بشه دوی روان وو او شيرين ویلې چې ګوره موږ دلته په غیرت باندې اوزو موږ په دې باندې اصل کې دا شرم او په خپل ځان لپاره زور باندې غیرت نوم کې خو لعل وجد وجد من قال لكم كسرنا وزك الله ذليل ذل لكم ك انسان نشفيګه صبر باندې تقوا باندې تشکیب باندې منځنو باندې زکات باندې قرض حسن باندې محمد رسول الله بتابه دریب باندې او د قشن پر اخلاص باندې د شینه به یهود کی ونه حرکت شکل وکي رسول الله صلی الله عليه واله راخذ غریوی او د قشن خودونه دوس پنه او 50 نزیوی دریسوا او چلوی توریوی دته را واه سي دوی لړه هوښر مې نو په دې منسمنځ کې هويب بن اختاب او سلام ابن ابي الحقيق دا شي خبر کې لړه انت دعو نماو نو خلک به زما دراج مکه د هغه مشرانو پیران زنجور کړه د څومره شېنه پاتې و د دیو جنادل د څومره زيت کجورې پاتې شوې چې رسول الله ملګري مخ یا يبدي کجور باندې مالو یا نه نو دلته رب العالمین و ځا دا ټول باغونه پاتې شو يهود اق قيناده مسلمانان <سؤالك> سره لري چله کده دوی امیر دوی امام الله وسلم اسمون ملګری است لري او خپل انتقام اخلوش په هرطريقه باندې ده ایمان سلسله د زما کې سلسله او به د ایمان سلسله قبل ګمیر رحمه الله دا کتاب لیکره تا سدا سن لوخله او نو کتابونه کوسه چې الولا الله ملګری او ګلیمان چې دوی خلقو د یو يهودي ش راځي کې او سل مسلمانان په وجه کې اوج نه دمر لکه یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې ووشني کوشش دا چې یو ځای داخلي شي خنچنګي په وایک د دې عقيدي عقیدې مسایل دي د عمل څخه د کلی شو نو د دې کې اختلاف صحابه وې د غنیمت دي دا, دا غنی مونږ تقسیمو قران کله ایتونو نظر کا چې دا غنیمت نه ری بلکې دا چې مال فیده زکه غنیمت د لوی شګه بجګړې کې غیر شي جنګ کې قران کې شورا انفال کې الله د هغه طریقې ذکر کړې دا پنځه شی دي ایوه او بس ایصحاب الله رسول فاطمه صلی الله علیه و آل ما به تقسیم کی محدثین او مفسرین به د تقسیم ذکر کړې دا شاسواره د دو برخي او که پیدل یو یا ګاډي ورانه دو برخي او چې کوم انسان به ګاډي غلی و او من قتل قتيلا مخکې د جګړې نشه شا امیر شاله شا سي امتیازات مقرره یاد دي غنیمت نه شيره اخلو شاله ورکی شا شا دا حق امیر لري او دا به ترين یو خوجه دادہ چې بدی کې د اسلام غلبه راځي دویم انسان به کې مالدارکی کې سره بدنیت نکړي چې جهاد دسم چې الله مال غنیمت راکې او مال راکې او سه پیماندار شوم بلکې د الله درزه پر جنگي کې مالداري به خپل راځي ابن قیم فرمایي چې اخرت مقصد وګرځو د دنیا په دیناره کې د الله خپل درکې او دریم د کوفر مغلوبیت پرې کې ثابته وي نو الله له اجازه نه مت نه د د ټول الله حق ده مال فایده د الله نبی چې ست شروب کې کولې شو هغه کولو رسول الله د ښارو کې چې بدی کې دیوی میش په اندازہ باندې خرچه خپل بيبيانو بی نه جدا کړو او د شمال کې به زکات هم دلیل به با دی باندې چې دیوی مش په اندازہ باندې سړي خپل بچو لري او کل په اندازہ باندې ذخیره او شتاب اوسه تي سٹاک نو داب د دا توکل منافات ني د الله نبی نشه عادت له خپل ځان د پاره د صبر پاره او پار شینه پرې لا بيبيانو بی له شپره حدیث مشکات راجی پروید ده شويده من اومانه شداد رسول الله ملګری دو هتا غزاګون را په دې خدا په ټوله کې برخدار دي تقریبا اته حدیثي نقل لي ايو شاګرد دري بشير پنامه ان تبعيغه حدیث ډيري فائدريو فائداده شر محمد صلى الله عليه وسلم جن دا ټول جهادي جن دي دويم در رسول الله دا چې کله کله د ماکم ډوړي په ما ذکر کې خلاصې د ځان تیار کړې چې نه به ماکم بند شي نور څه دا خبره د حدیثه االت چملګری کل وږي نو دا وږي نور ملګر مانی زور کولې چې هرګه بده خرګمانی خرچه وکړي سره رم تو خصتل د بشر ته د توکل منافات ني وغير نورې به ډېرې پیدې د الله نبي دی وي مش په اندازہ باندې د خپل بیانو لا خرچه جوړا کړا او نور مالي را سوده ټول په دې مجاهدانو باندې تقسیم کې اصلي په واقعه سي رسول الله دې نشه عادت وو واعد لهما الله تیار کړي د رحيبونه دامن نه تا شوې وروي به دي من خپل <سؤال> دشمنانو او دقه شند الله دشمنان اصلي اخيستي او خير اميرو ده سره ملکه الله د تربيت به ځګر کوي چې امير د مجاهدینو او امير د مسلمانانو په کاردا چې په ملکه آبادې نه کوي دغه سره سره اصلي هي تريننګ د شينه ملګرو برابر کی اصلي په واخصتي نور مالر اواخصو باندې مهاجرين باندې تقسيم کی مهاجرين باندې او څنګه الله دې چره تیري شي کله یو شړې د الله لپاره او کار پری دې څنګه الله به کړی او اس ور کوي ان کې خاص کړ دا دوه صحابه سہل ابن حنیف او ابود جانا جنا چې رسول الله ورته توره ور کړې و رسول الله په دفاع کې و دا دبر کلک پات شو چی سواره جلده ک جلد القنفزي و دا شرمنه په دې باندې دا ښکته تا به دا ګمان کوو لکه د شکم شرمن دی کې فتنه ده وروسه شرمنه دې غوښه نه او رسول الله ورته تورم ورکړی وا کاپشه فرمایوي دوه په ډاکر کې زره شوو ته میو سړی غیر مسلم د خپل فوج ادي سي او تربيت ورکو چلکه محمد درن بج نشي سلامالګرو ار اعلان وکي ویو سړی راغی چې په یمغ باندې صادرات نه کیدو نجدي و ته خو راغی چې گذاري ته وکي بري سر باندې او ورو ده کو نا ټوپره پړک ملکه یو خو نه بل خو او مال ویل چې کي فرایت یا کعب انا کعبت څنګه دیوري د مسعودو جنایما مجاهد انسان چې په میدان د جنگ کې تبختور او کبره الیو کې بده بنسمه الله خوشاله کی بل ځکه نه رسول الله فرمایي دي چې الله به اخو غنی دا ابو د جناله په کې ورکه عالی شه فاطمه زهرا له ویلو ده تور د وین نو منځ او دیش ما سره لري رښتینوالي وکړي دال نبی ورشي عالی شه تا خو دي سخه جنگو کې خو د جنم لري سخه جنگو کې دوی هم په کې ورکه چې دو ایتھر کو ایتھارا ابو طلح رز الله عز وجل رسول الله ملګری دی رسول الله ملمره کور کې اچي نو توجه ملګر لې ور شي دلته بشو مل ابو تلح حسبو لې کور لمتلو بي بي لې ور وځه خراک ماراک شته غوډمره مال دي شي ترکاری د ماشومان او خوري وي خير د ماشومان و د کامل مرنه میچاګه کله و دک نو وې دا دی او مې و بصره ګتی متي پکې و اغه وکړه دا پرده هو کوم نو پدې شو کې فیت باندې موږ د الله <سؤال> زې دی کاڅه کې وردرنه نکوه چې ملمد دا ګمانوي کې دوی مخري پرېځه ټول ډوړي ملمو مخري چې کلی دا کارو کې قران کله ایتونه نازل کړه رسول الله تعالی ویلي وتا څه عمل کړه ستا ستا بیبي چې الله رب جل جلاله ستا عمل له تعجب کې تعجب حدیث کې راځي یو په کومه دا شپته په خپل موږ یو دی ویل شي اثار د دین د اسلام د ورکل دین دی من حاجی مسلم کې چې ورزه د چاخل ملمانه او تقریبا د یو شکه او دیږي کې و دېر شپې 5 در سره چې کله اور کړو هر ملګری د وېري شي چې ځم وخته قوم لاس بکته قومه خوځه به نه چې د بل ملګری وخري چې کله مجلس خلاص شو او خلک بارو ته چې کور ولا رنه ولاګ ولا څنګه چې کمشه بدر سخان فاته ما قشن فاته و دومره اظهار من منګو تاسو ګورو اب یې امام قرطبری رحمه الله د بایزری با سملو خبره نقل کړې د دې په تشریح کې وی کړه جهاز درالمد مزا د بلخی او شړیو وی زی سخت عجب کې واښولما و مه ماله یو لري تاسو ایثار سره وای مه ورته مونږ ایثار دیلو چې وشي به مونږه خروج نه مونږ صبر کوې دا بلخ سپم کای چې وشي او خره نه صبر کای وی مونږ دشي خلکو چې مونږ سره شی شي مونږ په ملګرو باندې خرچه کوو ځان رگی لور کو او شنی بیا صبر کو او د عین رب العالمین د منافقانو صفات ذکر کړه خلکو منافقانو نه ځان ساتي د ور ول علامات ذکر کړه منځونه بنکای خوشو بنکای ایمان بکه نه ای به مفید مجلسونه به اورینه اورتونه بکاره کای د امانت لهاس من ساتي او د پښند وادي د مانزه حفاظت بنکای خلکو له خیر نه ورکای خپل شکل به نه جوړیږي صلی الله علیه و سلم مسلمانانو باندې بدناملږي یو د پمابای کې وجوده ای راولی د قران سنت لاره جنتی رہی مصیبت وخت کې بسبر نه کوي دنیمت نعمت په وخت کې بو شکر نه کوي ګوندېر مته خپې دروغ بووي فقدا منی بونه کوي د حلال ز کوشش بونه کوي معاملې کې بنرمی نه کوي او به د منافق مثال جوړ کوي د منافق مثال د شيطان څنګه شیطان تعالی وي چې له کده ګناوه کده ګناوه کوي چې ملګری هم خوشاله در باندې ګناوه کوي ځخ خپل کار کوي ان خفز الله نه ریګو منافق انسان تعالی چې د شي بکو شي بکو د شي بکو خوشاله درشته لري شي است علل الترغيب تقوال وركي شيء خلقوا امر دا رزنا ويريج الله مخلا ودري جاي ما ناداش چهबे कंट्रोल کوي د فحشان زن ساتي بحييمك کوي الله وكي جاي ري نشد کي ما چه بكم شو بار خوشعلي کي غل روان دي شي گنا بني مي شوال ما ټول مشمانو او سنت دا ته الله د الله رسول او مباحات ونزانس د اللہ سره مين کوي د اللہ بندگان سره مين کوي تاغوت ونزانس ته حرام ونزانس ته داخوله جب د اللہ په ذکر باندې باده کوي د رسول الله په د لار باندې روان شي د ترغيبات ورکړل به ترغيب ورکې دي صورت کې قران لا چې قران ګوره عظیم کتاب دی کدا چرته په غرب باندې نازل شي نو د غرب میده مېدېش او به څنګه د الله کیسه صفات هو الخالق هو الخالق د د مصور دي و غیره د خبره وکړه منادذ کافرانو حالات بیان کی په ورکو کی د منافقانو حالات بیان کی بل رکو کی او د مسلمانانو تربيته او کی دریم په کدا اوسوا د منی غفالون یو د وقبلی منو حارسا محاربه بر او د قشم بر او ثلابہ بر او محاربه بر او ثلابہ دوی اتحاد وکړي او ویل شي په د محمد باندې عمليت کوه عليه الصلاة والسلام چې ختمې کوه داسې د دا سر درد منګل جوړش کله یو ځکه ملاتو کله بل ځکه ملاتو د دوی د امر کچه د منځ وړل په کار دي چې د مجاهدینو واره غلی و و او یخ ککړ رسول الله ورته روخیر سړې واغدې نه و چې روډې خراب قرارې خو با لکه اوسه کوم وجوده کوم رانان شيږي هغه دومره وکړي انسانو چې خپل حالات د دشمن حالات به ټول معلومات د غیر لپاره به پروګرام جوړاو ملګرو ورته یا رسول الله ته خبر نه وي نا به نو سره به نو محاربد شي رسول په مننه عمله لري و ښا زر مجاهدینو بشه تیار کړا ویدیش کرا بس را تایار کرا او دا دیم مشره اولیگو مقرر که سبا امن عرفا اغلی ویدیش بس ورزار داخل که بس را علل شکل را روان شاید جنگل چرا لجیست دویت اکتیدر و او فتح و غلبه رب العالمین مجایدین و مسلمانون لور کرا دا مسلمانون تاقد شو رسول اللہ دا کار وریک و توجوه یو خوابی کسان هلت شیدان ووا لس کسان بیا شیدان ووابی بیا شیدان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چریکی غریدونه شروع کړ چې دا کافر پسړه کې د عقیده خبره پريوزي چې ګوره مسلمانان کمزوري ندي د شي بڼه شرکه مونږ شيدان شیلو بس قرار بوښکینو زمو برابر کوو به بره او زنه رسول الله کمزوري دي سره د مجاهدین ظاهرین خو به دشمن دښمن باندې تعرض کوي چې دښمن له دا خبره کار کوي چې سره سخت اقعد دي زمو مجاهدین تر پور لا ناس ندي او اسی په لاسونو په دښمن باندې دا ورتلو پروګرامونه لري دا ماته چې کړه دښمن شو کامیاب رالن. نو دشمنانو کې نور هم روبر پریواته چې لکه داخل کو دي کوي خلګي دي سره موږ به په کې دا وشو رسول الله داخل کو سره وعده کړو چې را روان کل په بدر کې به جنګیږې أنت بو رسول د 빈زم خل مثلا برابر شوه د شوال مېش تغورس رضی الله اعظم مثلا برابرې پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم سره یونیم سره یو نیم سره مجاهدین واخصه ابو سفيان چې خبر جو چې محمد خلارا روان شوی علیه صلاتو والسلام هغه ځان سره دو وسرژن غلین روانه کړ او 50 سنه د 10 کیلومتره د نیمه اورین سره له وجې د مکه په تره باندې او 20 کیلومتره کې واقعنه او تقریبا 6 کیلومتره اندازه ول کیږي چې دو دو دني موټر جو کې ڈیزل دوه اوروره دو دو سره دا ابو سفيان د دقیقو سره رسول الله ملګری دی خو رو روان رو دی مر زهرا نن اخر شکل ابو سيفین راغ نو اصل کی دی بدر نه یریدو ځکه سکه سکه جنگ وه چله که بهم لدا ماته بګنه سیب نش ملګری راځه ما سره شورا کې خوراو په پریواتو او رسول الله فرمایي وې زمو روچ ز باندې وړاندې پریوش و وی, وی, وی, وی دا جنگ موناسمه دی و یو قد سالیدا داوکان دا خماخص بخوری داونه به څو خوری دا, دا جنگ به خیر دی بالکل نه وړو او سکل بجنګونکو ادم کړی دا بسرا غلو او وزول یو ادم دې ټول کسان ویل چې بالکل هم دا خبره سیده ابو سفیان صاحب جنگ نکو د دشمن مشرانو چې کل دا خبروږي چې کله به دې کال کې اوس به دې کال کې اوس د نړۍ کښې ټکو نه وایي د خلوصینو کې چې اوس به کله یې چې هم دا جازونه کینو هم وکی کینو او تخ تخ په ملک لا وی جنگ نکو ټول ویل او نتیجې ډېر خرابې راالي وګوره دا کار وشو دا کار وشو روان شو ته نیدل رسول الله ربل العالمین ویل وستا مساهده ما قبول وکړه او الله ربل جل جلاله مور کې غنیمتونه ورکړې ځکه په دې وخت کې دوی مالونه خرچه خرچ کړه د غنیمت په ځای باندې الله او برکت او چې الله تیر ازش دا الله درځره پر مخ کې مونږ ویلو شړې کوشش کړي چې الله زره زکم مسواک به سیمه نه ای د ډوړې راو ته خراک څاګن ورس الحمدلله به کوي زکات ورکړي لله په څنګه پیدا دمو روフラー احترام وکای در رب العالمین رضا وبخونکو باندې حق وکای روشي بنشي علم وکای ومصیبات کې بد الله رب عزتنا خوشحالي کې جز پز من وکای بالله رب من دا خبر وکای مسلمانانو باندې الله تعالی رضا پر خوشاله ساتي کيسه کلمو جهاد نو ای سب دشمنانو باندې نور امر ورو پرو د چلک داسه مسله شو بنځم افیک دغه شو اخري نبي کریم علی سنت و سلام لا چا ویلې ته خبر در رسول الله دی روخيار ملګری وو اطلاع توکي وېداو متر جندل اخشيدا پديزه کې سباڼډ چين دي او هغه د لارښو کې د خلکو ملون اخلي اسلامي خلافت باندې کوشش کړي چې د خلکو ملون حبز او امان کې واقعي کې د غوي عزتونه حبز امان کې واقعي کې دا خبره غلطه راځه چې له خلکو تک ته دوی په مقابل کې بیسمنه پیسې دا چرته غلم له کارون دا کارونه کوي مجاهد انسان هغه الله درزه لپاره خپل سر اغه دل وړاندې کړي هغه په دینت باندې شي او الله راضي شي د مسلمانانو مالونه د دوی عزتونه د کورونه ابروغان د په عزت کې فاتشي کم خلج مسلمانان مجاهدين مبارک دي چې اګدل ریشه لکه دوی ډاکی کوي اختتاب کوي او دا د داخل الله او د الله رسول او د الله دوليو دشمنان دي اسی بدنام ور باندې لګي رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله او رسول سره چې دومت جندل علیه کې د شي پروګرام دا شینه تک تیراتکې ملګر لوي زر کسان راواري <تصفيق> نبی کریم علیه السلام په د نړۍ په څیر ډېر خلک سره سم کیږي او سلام دا تقریبا د مدني منورې لشکره نوول ستره کې شړې او رشې دا شوم نشي به کله زیات د مشخنه بنزور زو کې اندازه دا د مدنینو لري او شر له نشي علاقه کې دا د متجندل واقعې دا عبد الله میرو اه نبی کریم علیه السلام په خپل ځبانه امیر مقرر کې اې دیو بجنه باز خلکو دا چې غزو تر رقا دا مغد بنو صالح په غزا کې دا خو لیکن در خبر واقع دا دا <سؤال> د رسول الله تكتیکی دا وشي دا ورځ به په دې کندو کې د ملګرو سره غلیکې دوه خو چې کله بشپشو حرکت وکاو دو. دورځي بغلې او د شپې به حرکت کوو دا د امر تكتیکی چې مجاهدون له ورکه د څوبره مخسل نه ځان ورسید خو حتی نتیجه شو چې رسول الله سره دا زر مجاهدين ورسیدو چې کله ورسید کورونه چغوري ایسو کې کورونه کې نیشته په زونه کې د محمد صلی الله علیه و سلم روح پریوتو چې لګه دار أغلې ده دا او زر مجاهدين ده او اقن به رغلې چې هر چا سره راغره والي ده خلکو به ماته نبي کریم رحمت الله و سلام لسلسل کسان شلشل کسان شل باندې کورونه خوار کړ حالت معلوم کی جیدو جنگل کم ځای کې دي چوس پسیر شو موږ قربانی عملیاتو کو پریدی دی, دی بنا چې کله د یواره مجاهد په قاهر شو بيدر بشي ګرځي چې لکه دا په کم ځای کې پروت دی, دی په کم ځای کې وزره شو هغه ځین دره وبښو وجنري دا ايدينا دا معلومه شو چې رسول الله پر خپل د دشمنانو دشي باندې چې معلوم دا ګرځي د اسلام د کوپر جګړې پدې ځکه بجنګ کو نور وینکو نا مسلمان مجاهد دغه قتل کړي چې له کوم ځکه ما د دشمن د هوت څنګ طریقه بنځه ورورسمه کوم کې په درباره غلبہ اسې لکه هو خلق دا جواب ورکړي چې خلق نشه رسول الله ملګری لوي چې مالین اخلاص کې او خان ګړې بچي وغاره دې تیر روانې کړي سخر په دشمن باندې پری ووتو په دې مزمنځ کې عین ابن حسن بن امي اوسړې او دا غسرم صدیق خیر راغې او کېدري دوما د به ورسې ایمان راوړي د تبوک د غزان ورسې په رمبر لري ساتو سم به د سر څل کل کېږي د وحدات د هوکړه راغې دنت نو نورم د کاف ایرانو په کې د رسول الله رو او پر پره نو آخري خبره دا شوه لکه چې او حد لوې غزاوات او بدر لوې غزاوات کاف ایرانو ایول چې محمد کاروش په کار دي چې و چې عليه السلام د جهان چې څومره کاف ایرانو دا ټول متحدین په سر دا عادتې په خبر کې دوی وښېده ویل چې دا جګړه محمد ویو صلی الله علیه وسلم دی وی ویو الله دی وی ویو الله دا یهود فرما به کې کوم څه خبر کې حوی ابن اخته او سلام ابن ابي الحقيق ویل وی وی چې دی محمد صلی الله علیه وسلم وی دی مجاهدين او عمله مقابله کوي مقابل شو کولی قورازي او ناټو جوړکو د جهان چې داسمه طاقتونه داټو بز سره شریک لاروان روانکو په شریک او په خلکو عملي شروع دا عدد یهودره په ځکه مجاهد انسان له یو په یو باندې منافقین یو <منافقين> بل بل بل بل داټو ځا سره به سب کې ودري چې ګټم شریکه شو تاوان ګټه ځل لګو تاوان کې شریکان بولی وې څه چل وکاو و مخد دینه <منافق> چې په محمد صلی الله <منافق> علیه وسلم باندې عملي شروک یو اړه مونږه <منافق> سفرون مرکون له شروک یوم اصل خبره وشلکه ګوردار ډیر دحشت ډیر چړې دی دا ډیر خطرناک چړې دی زمونږ یو اراده نشې د په خلاف باندې اتحاد جوړو ګشری کی کنه ک شریک نشو قسم په الله چې سباستانی ملکه اخلي وژن دی دا اغه خلکو چې مې مانو بالکل منګه سره به شریکو که فوج غاړي کمال غړي ارسه درکو اې دې جن يهود لاړه دی بل ملک سره خبره وکړه دیږي جن لاړه د کافر سره خبره وکړه چې سبکو خو یو کبي اتحاد جوړ رسول الله په خلاف شل کسان ځان سره يهود را واه او سوفت چې د په ملکونو باندې ګرځېدل درې کاروانو اول را ل مکیلا ابو سفيان سره په دار نه د وک محمد نري علي السلام دا غره په ارزه کې په منګاملت کوي او څومره غلبي په دوی اسلامي خلافت جوړ کې د دنیا د اکثر ربه يهود راشي خلک په پاګي کې خشمه کې سم ګناهونه وکي د په منی دا دیو دا اسلامي خلافت او مسلمانې دوی بينه شګملي دا او ختم کوڅه کې لری کو داخلي سره پروګرامونو جوړیږي او خارجي سره جوړیږي او اقتصادي سره بیرې شيږي او نيځه می څنګه ودا وی بیرې شي کوي اتحاد پکاره دی ابو سفيان ورته وډه راخاله منګ تاو سره شریک شو ویره منګ د خو نه تاو سره څلوړ سره جنگل منګ درا کړ څلوړ سره جنگل نه دا ور کړ نور بنو اسجع بنو فزرا بنو دا ټوري د ځان سره واقش شپک سره دی غو نه خلص را کسه لزرک سن شر رسول <سؤال> الله ملګریت لاره ورسوله د دنیا ټول کافرانو سمو په خلاف اتجاه وکړي څه بکېږي څه رسول الله ملګرونه رحم الله علیه وخسلام مشورې کړه تاسو سلمان فارسی ورته ویل یا رسول الله ښه خبر اضا چې په دا کمزه کې دشمن کومه باندې راځي موږ په علاقه کې بدل تا خندق من کنلو خندق ورته وباشو څه مطلب دومره کندب او با سوچي استه دا نشواله او کچیر تر حرکت کیږي پاس په کمین کې ورته موږ جاهدین کې نه ولي په تیګه به موله او د قش به موله رسول الله ډیر خو خره الله سلمانه پرځی تاریخ ان شاء الله ورس بهان شي د ونیم سوه یی د ونیم سوه کال د ژوند دي بهترین صحابین ډیر رسول الله زال مدلکړي دي شاخر محمد رسول الله صلی الله را و رسول په تکتیب باندې ډیر انسان نو چلوی غزه لس, لس او د دی تکتیک اور تبدل کړي کله چې به بو سفین درازي نو قسم په الله کم کوم تکتیک چې د خلکو غره کړی ودا د عربو کار نه دی نور څوک دلیل لري په دې چې مجاهد او امیر د جبهه له پکاردې چې په یو طریقه باندې جنگ نه تکتیک بدلاوه کله په یو طریقو کله په بل طریقا کله جب یې مسله او کله چې د کی مسله کله یو کیفیت کله بل کله بل نو به ان شاء الله کرا روانه چرشنبه د رسول الله ملګرو داخخه څنګه وې او هغه په کوم کیفیت وې سو سور دایغي سور او سور دایغي طول او و چور شو کسانوبان او پارګی چې محمد رسول الله باز معجزات کړې شو رب العالمین دی محمد رسول الله تابع درې موږ تاسو له نصیب کی په دنیا د اسلام غزاین چې ارزه کې الله دې بلنه او چې تولري او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کی وسول الله تعالی الاخر خلقی محمد وال او صلوه اجمعین مهمه اعلان ده چې شا ان شاء الله سبحان ابسبا د شمی فرص د اسلامي مدرسې دار العلوم تريم و او سنت کې د دورې حديثه اختتامی پروګرام دی مانا د سربندې نغبلا او د قش نور ملکور سره د خبرې شریکو چې د هو بجو نه تر اولسیمو بجو پورې به د مجلس کزمن سره برخلاله الله بجا زم در کې وصل صلی الله تعالی علیه ال خیره